Euskal hartzainak bi munduren artean izenadu argazkili buruak. Bi egileak Euskal mendietan gaindi ibili dira gaur egungo Artzainen bizi moldea ezagutzeko. Aldude garazin edo urkulun izan dira ardien ile mostea jetzaldiak edo transumantzia segitzeko. Artzainen bipileko bizia rapatzen lortu du zeberindabadi argazkilariak. Lide kilete neseser de, de portetemoiniaz edo et eta un état des lieux sur le pastoralisme basque aujourd'hui était nécessaire. Je pense que les, les photos peuvent changer le monde, peuvent changer les mentalités. Severin Dabadi et à Christine, et c'est ça que tu as dit qu'on a fait un petit peu de temps, et gindoute, et tu as dit qu'il est un petit peu de temps. Tu as dit qu'on a fait Deitzen zen artzainak, libur hori bilakatu zen emblematikoa, piskate. erakusten zuen zertan zen, lauro goigarren amarkadaren erdian, euskal egiko artzaingoa. Tauko hitamak urteren buruan, nahi ginuen justuki zertan zen mundu hori. Nola aldatu zen, edo nola bilak, egon zen berdin. Artzainen testigantzak dituzte urte hauetan zehar, izan gizon emazte, gazte edo xaak, baita ere, artzain xoilak kanpoko artzainak edota lurri gabeko artzainak direnak, zewe gindabadi argazkilariak. Là où j'ai découvert des choses, c'est qu'il n'y avait pas un pastoralisme, comme on voulait nous le faire croire, mais qu'il y avait bien des pastoralismes et que c'était vraiment très, très varié. Aien, antze eta espaldiko egiteko manerak agertzen dira argazkiliburu ont. Hortzain uh, goaz, deskubritu du mundu bat, bai bizia dena, baina bizia, bainan landi dena ere. Momentu honetan, hartzainik uh, ez balitz, edo ardirik ez balitz, mendi hori ustelduko litzateke. Ardiri gabeko mendi bat hiltzen da.